а під рукою не буде нічого, чим можна було б відгородитися, захиститися. Це була не фантазія, не репродукція. Це були картинки з натури. Вона ніколи не знала, чи з'їсть він їжу, подану на тарілці, чи ж бурне нею об стіну. Не могла передбачити, що означає його крива усмішка в тролейбусі, коли він спостерігає, як вона передає гроші на талончик, як налихо передає чоловікові, котрий приязно посміхається до неї. А вона із з жахом розуміє, що через цю посмішку, коли вони вийдуть на зупинці, буде скандал. Ти його знаєш? Ви домовились? Її в досі лунав зловісний шепіт крізь стиснуті в посмісті зуби. Я тебе знищу. Ти без мене ніщо, І важкі натужні ридання, що було не менш страшним, ніж той шепіт, коли він бачив на її тілі і обличчі синці, чи криваві подряпини вранці, після вчорашнього, котре не міг пригадати. Одного разу вона вискочила на вулицю, забувши взути капці, і бігла за сніженим подвір'ям. А у вухах вчувалося подзенькування ножів, за якими він пішов на кухню. Бігла, аж доки якась зустрічна жінка не сказала їй співчутливо. Дівчинко, ви боса, застудитесь!» І вона повернулась, адже наступного дня у неї був ефір, і вона мала бути здоровою, аби заробляти гроші. Він завжди за всіх розплачувався в кав'ярнях, пригощаючи друзів, випадкових чи нових, це не мало значення, аби його вважали щедрим, що ще? О, в неї б вистачило страшилок до ранку. Вона посміхнулась, дивлячись, як польмірчених, по що кахтеть сльози, нарешті, не про своє. Найбільше запитання, яке мучило її всі ці роки чому так жила? Це запитання нині стоїть в мигдалевих очах подруги. А як пояснити? Лара шукала відповідь на це запитання, аби виправдати змарновані роки. І не знаходила логічного пояснення. Адже її не хвилювало нічого з того, що люди мають за цінність. Спільне майно, дачі, прибутки, квартира. Навіть дітей у них не було. Тоді чому? І вона зрозуміла. Зрозуміла просто зараз. Колупаючи з картонки київський торт. Смерть. Ось що тримало її біля нього. Він увесь час вдавав, що вмирає, а вона не могла ані на крок відступити від ліжка того, хто потребує допомоги. Її врятувала брехня. Та неправда, котру Орест навіював її руками, змусила розсміятися і піти далі. Розсміятися і відступити від краю. Обтруситися і стати щасливою. Відчути те, що було для неї найважливішим. Свободу. Тим вони відрізняються. Лару врятувала брехня, Ельміру вбиває. Вона не могла більше витримати погляд розширених, мигдалевидних очей. Може, зайвого наговорила? Елька вразлива? Дивись, сказала весело, ми зжерли весь торт. Тепер треба зробити сто кіл довкола будинку Елько. І, будь ласка, без сантиментів. Дякую, промовила та і поклала руку на її зап'ястя. «От і добре», – сказала Лара, поплескуючи її по руці. «От і добре». Тепер варто сказати щось обнадійливе. Відчувала себе лікарем на операції, аби тільки не передозувати анестезію. Посміхнулася. «Все треба сприймати з гумором. Все минається, і все поновлюється. От у мене нещодавно завівся один мужчинка, вимовила і аж стислась всередині від вульгарності сказаного». Завівся, мужчинка, і це про Германа. Власне, колись вони говорили, саме завівся, підкотився, типчик, чувачок. Аж доки тими типчиками для Ельки і Джулії не стали їхні нинішні чоловіки, то вже була святе. Лара посміхнулася. Ну, для них святе і понині, а для неї вільної пташки, такого святого зась. Хоча вимовляти брутальності гидко і несправедливо по відношенню до Германа. І Елька, цей лукатор, певно, це відчула. «Хороший? Я помітила, що в тебе очі змінилися. Світяться!» «Фу! Світяться!» – засміялася Лара. «Так пишуть у поганих романах. То вони світяться від доброго сексу. Все просто!» «Сусанка сказала б, що ти в своєму репертуарі», – похмуро похитала головою Елька. «Ага!» – зголосилася Лара, загортаючи крихти торта в картон. І тепер мене з нього не зіб'є жоден, навіть оперний співак. І вона пішла викидати картонку в сміттєвий бак, насвистуючи Арію Кармен. Вона відпоївала його чаєм на маленькій кухні. Поруч у візку дихала дівчинка. Сашко намагався не дзеленчати ложкою, хоча руки його ще трусились. Оля сиділа навпроти, під першою щуку Один бік її обличчя, той, що синім оком, був гарним, Другий прикривало пасмо, але під ним було видно, що лице опечене, пошрамоване рубцями, а над оком нависає безформний,